Det som är bra för vår europeiska mänsklighet är den högsta dygden, och det som är dåligt för vår europeiska mänsklighet är den ultimata synden. Främjandes dessa moraliska värderingar bygger vi också en mer intelligent, frisk och vacker ras av människor.